В його погляді відчувався тамований біль, і я вирішив не зловживати розпитуванням. «Раз лікар, значить почнемо ми догляд», – сказав беручий стілець. ти, доктора, без тієї чмихалки, що міряє тиск, і без наших історій», – засумнівався Гостролицей. «Будемо знайомі», – сказав Зеленяку. «Я інспектор карного розшуку капітан Загайгора. Як у себе почуваєте?» «Та вже краще!» – зітхнув він. «Ви не хвилюйтесь. Розкажіть, що з вами трапилося». Зеленяк ходив на роботу у другу зміну, тобто з 16-ї години. Того дня з'явився трохи раніше отримати платню. Відпрацював свою зміну і пішов додому. Жив Зеленяк недалеко від заводу. Його постійний попутник Коваленко був у відпустці, тому йшов сам». Коло своїй вулиці він побачив якогось хлопця і подумав, що це хтось із заводу поспішає на третю зміну. Як порівнявся, той попросив припалити. І поки Ігор порався в кишені, хлопець швидко оглянувся, потім... А що сталося потім, Зеленяк не пам'ятав. Коли підвівся, то перше, що відчув, біль у потилиці і підборідді. Поволі добрів до свого будинку, нишком відчинив двері, щоб не розбудити матір. У ванні підстав голову під холодний струмінь води. Полегшало. А гроші? Раптом згадав. Вструмив руку до кишені, 167 карбованців не було. І лише тоді зрозумів, його пограбовано. Нічого не сказав домашнім проти ночі. А вранці за армійською звичкою різко схопився на ноги і знепритомнів. «Який з себе той хлопець? Ви б його впізнали?» «Хлопець як хлопець, мого зросту. Я не придивлявся до нього». «Ну, хоч щось ви запам'ятали?» Золеняк замислився. «Голос. У нього трохи хрипкуватий голос, мов у простудженого. І ще годинник з браслетом». «На якій вулиці це трапилося?» «Дунаєва». Хрепливий стояв притул до вас за пів метра. І ви, коли діставали сірники, не дивилися на нього? Ні. Що ж, правильно. Людина, яка не відчуває небезпеки, не стежить за співрозмовником чи випадковим перехожим. цим не скористався хрепливий. Але ж який майстерний удар. І на щелепі ні подряпини, ні синця. Чим же він його? Я не збирався йти... На місце події, де безперечно не залишилося ніяких слідів, міркував над іншим. Якщо злочин вчивено вперше і відсутні найдрібніші зачіпки, то розшукати злочинця майже неможливо. Аж поки він знову не виявить себе, не припуститься помилки або знайдуться свідки, прямі чи побічні докази. Існували і щасливі вбадковості, але чекати на них – це свідомо сприяти злочину. Видужу, Ігоре, побажав зеленяку і вийшов. Мені подобався наш будинок зі стрільчатими вікнами, змурований з жовтого черепашника, з аркою, за якою було просторе подвір'я, вимощене броківкою. Піддашки над під'їздами трималися на чавунних кронштейнах, де в мережею металу жили птахи і русалки, звисали чорні грона винограду. Дім збудовано давно і тоді ж посаджені каштани, що напнули над двором зелене шатро сповнене прохолоди. Я піднявся на другий поверх до кабінету скорича. Постукав. За дверима, оббитими чорним дермантином, було тихо. Відчинив їх і увійшов. Дмитро Єхимович, присадкуватий чоловік років 50, в білій нейлоновій сорочці і темно-синіх штанях, дивився у вікно. У будинку напроти Жінка на балконі поливала квіти. Я згадав, місяць тому Скорич поховав дружину. Напевно, вона теж любила квіти і тримала їх на балконі. Не насмілювався заговорити, стояв коло дверей. Сідайте, капітане, звернувся до мене Скорич. Я сів. Дмитро Єхимович дістав хустинку і витер неї обличчя, потім круглу голену голову. поспіхом підійшов до столу, Всівся на стілець і відсутнім поглядом втупився у папери на столі, збирався з думками. Розповідайте, Арсине Федоровичу, попросив. Я переказав свідчення зеленяка. Чому він не заявив у міліцію? Не був упевнений, що знайдемо грабіжника. Да. Скорич завченим рухом, ніби у нього буйна чуприна, провів долонею по вискучій голові. «Пограбування громадян у нас – рідкісне явище, але важкий це злочин, і його ми повинні розкрити. Значить хрипливий голос, а це ниточка. Ви як вважаєте? Звичайно, якщо хрипливий у нас на замітці. Я такого не пам'ятаю. Часом не вперше. Навряд, заперечив Скоричу. Зважте Дмитро Єхемовичу. Він був сам». Один на один. Треба мати неабияку впевненість у своїй силі і спритності. Новачок не наважився б на таке. Переконливо, скупо посміхнувся майор. І далі. Хрипливий може виявитись не хрипливим. Просто застудив горло морозовим чи пивом. Скорочки кивнув, погоджуючись, заохочуючи мене до подальшого осмислення фактів і подій, до висновків і узагальнень. «Та все, що я знав про напад і грабіжника, було незначне і дріб'язкове. Рядова вулична подія. Я з тривогою зрозумів. Моє перше завдання може залишитися невиконаним, якщо хрипливий знову десь не з'явиться».